اتذكر يوما ان كنت ستعاني دمعه الفكر تناجي الله في قبر وترجو رحمه تسري فعاش القلب اغلافا <ويخلاصاً> وفركت <واصر> حومك الطيري تحلق في تقافه <ثقافات> وتندهل من <روبى> ربال خير وما <ترامل> ما تذكرها وتذكر <روعتاً دكت> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين بينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد الله هو ميلوست ينيزمير ورحمته وسعت كل شيء Allahova milost sve živo obuhvata. Obuhvata je ono što nije živo. Obuhvata ono što mi vidimo i ono što ne vidimo. A posebna Allahova milost se pokazuje i odlikuje prema vjerniku, prema Allahovom robu, prema muslimanu, prema svakome koji je rekao La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, iskreno Allah radi. Nešto ćemo večeras progovoriti o momentima ili etapama čišćenja vjernika od grijeha. Vidjet ćemo da shodno dokazima i shodno onome što nam je došlo u objavi, vidjet da se virnik čisti na ome dunjalku kroz tri stvari. A također čisti se od grijeha kako bi došao pred Allaha Đalešanuhu čist. Kako bi došao na sudnjemu danu, Allah zadovolja sa njim.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 Pa ćemo videti da ponekada musibet, ponekada ono što na prvi prvu pomisao na prvi izgled je kazna, je musibet. Ali videćemo da Allah subhanahu wa ta'ala je pripremio baš u tome jedno od stvari koja će očistiti vernika kako bi došao i prošao ovaj život, prošao berzakh došao na sudni dan, a nema nema sebi griha. Jer kao što je poznato u Kur'anu, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže kad, kad afleha men tazakka, uspjeće onaj koji se očisti, va kad khabe men desaha, da saha, da će propasti i ne uspije doživjeti svaki onaj koji Svoju dušu uprlja sa grijesima. Što znači da je vrlo bitno znati te etape čišćenja, kao što smo rekli, kroz Dunjalog, i života na Dunjalogu, kroz kabor i boravak u kaboru i kroz sudnji dan sve dođeneta. Prva etapa čišćenja vjernika i ono što on kod sebe stalno obnavlja, jeste teuba. Allah kaže, a'udhu billahi minne šeitanu rajin, jajuha allazina amanu tubu ila Allahi teubetan nasuha. O vjernici Allahu se pokajte istinskom teubom. Teubom nasuhom. Mi se nećemo sad zadržavati u detaljima svakog od ovog češinja. Prilike je neka su poznata, više neka manje. Međutim, hoćemo da sad zaokružimo tih deset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 etapa čišćina vjernika od njegovi griha. I svaki vjernik treba stalno da čini taubu Allahu te baraka vtl. Za ono što učini od loših dijela. Odmah ćemo preći na drugu. Druga jeste musibeti. A svako od nas zna, zna šta su musibeti i o tome smo još prije govorili. Musibeti su ti koji Vjerniku čiste grije. Svaki musibet koji vjernika zadesi, očisti mu jedan dio grijeha ili sve grijehe koje ima kod se. Tako da se vjernik stalo kroz život, kroz musibet, u sve sad govorna kroz dunjaluk, kroz boravak tvoj od početka, od rađanja, pa do smrti. Allah suh hanao ta'ala ti je dao eđel na ovome svijetu i kroz taj tvoj život...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 dobra dijela poništavaju loša djela. Ne samo da dobra dijela će biti upisana kao dobra i da će kao takva ostati, nego dobra dijela će biti upisana i stavljena uz Allahovu pomoć ako budu usklađena sa Kur'anom Sunnetom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 shodno svojim dobrim djelima biti zaštićen od azaba u kaburu jer će ta dobra dijela jer će ta dobra dijela biti dokaz to jeste biti štit njemuna u kaburskom, u kaburskom znači tom berzahu kaburskom životu kaže poslanih sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji prenosi Ashab Ebu Hureyre, da je poslani sallallahu aleyhi wa sallam rekao kada se Mejit stavi u Kabor on će čuti korake onih koji su ga spustili i došli na džanazu čuće ih kako oni odlazi. I onda pitanje kabursku. sve što se veže za Kabor i za život u Brzehu počinje nakon što Oni koji su došli da isprate po posljednji put svoga komšiju, svoga rođaka, svoga babu, majku, oni će doći i otići nakon džanaze, nakon ukupa. Onda počini ono što se zove život u brzahu. Fa in kana mu'minen, kana salatu anda rasihi. Kaže po sanji sallallahu alaihiho sallama, ako ta osoba koja je spuštena o kabur,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 Stać će kod njegovih nogu. I onda će pokušati se doći sa sa glave. Pokušat će s glave da mu dođe kazna. Pa će onda nama reći ne možeš proći pored mene. Namaz će ga tada zaštititi. Pa će po, pokušati, kaže, da dođe sa lijeve strane. Kaže po sanjih sallalala. Pa će zekijat stati u odbranu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 Čovjek u kaboru. Sjedi. Pa će sjesti. Pa će mu reći glasnik Znašli za čovjeka koji je bio među, nama, među vama šta kažeš o njemu? Mislići na poslanika pa će reći ovaj mejt u kaboru Pustite me da klanjam. Pa će mu se reći uradit ćeš to. Planja ćeš. Međutim, reci nam ono što smo te pitali. Pa će reći ponovo on, o čemu ste me pitali? Kabor, nije lako. Sam. Dolazimo nepoznate osobe. Šta će sad, sad dogod Ma zaboravlja. Strahe je u pitanju. U sam, pa ti nije sve jedno.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 Šta kažeš za Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallame? Onog čovjeka koji je bio među vama. Da li svjedočiš nešto o njemu? Pa će ovaj mi reći svjedočin da je on bio Allaho posanik. I da je došao sa istinom od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa će mu biti rečeno ti si sa tim živio, sa tim si umro, I sad tim ćeš biti proživljen uz Allahovu, uz Allahovu pomoć, pa će onda biti ovom insanu pokazano mjesto u džemnetu, dok je u kaburu. I onda će mu se reći, ovo je tvoje mjesto koje ti je Allah Đalešanuhu pripremio nakon sudnjega dana. Pa će on kaže, jako se obradovati. Pa će biti pokazano mjesto u džehennemu. I reći čemu se, ovo je bilo namjenjeno tebi mjesto da si bio nepokoran, Allah u dželnašanu. Pa će se on još više obradovati jer je izbjegao tu nepokornost. Znajući, braćo moja, da svaki od nas, svaki čovjek, ima dva mjesta na, na ahiretu. Ima jedno mjesto u džennetu, jedno u džehennemu. Svako od nas ima dva mjesta i onda je na njemu koje će izabrati. Onda je na njemu I svako od nas je viditi ta dva mjesta. I na tebi je mu'mine da odabereš, da budeš pametan, da budeš zreo, da znaš šta želiš u životu. Da li ćeš da izabereš mjesto uživanja, blagodati, vječnosti, lijepoga društva, Nije besjede, Nije pogan jela i pića. Ili ćeš se zabrati ružno društvo. Pe gobu, kaznu i vječnost. To pa je na svakom insanu da razmisli. I Allah dželle mu je dao slobodnu volju. Da ako želi da bude vjernik, ahlan we sahlan. Ili jepče imati život na ovome svijetu. A na onom svijetu će biti obradovan vječnost a može i da za, za, izabere loš put put propasti muke, te gobe i da pati i na ovome svijetu a na ovome svijetu ga čeka žestoka patne zatim kaže poslani salallahu a rehi voseleme zatim će se za sedamdeset lakata proširiti njegov, njegovo kabur I to su sve hadise dug. I su sve stvari koje su mu dobro donijele, došle zbog toga što je radio dobra djela tokom, tokom svoga života. Ono što smo malo prije rekli, da dobra djela utiču pozitivno na čovjeka tokom njegovog života. Tako što brišu loša djela. I onda ta ista dobra djela, ta, ta isti namaz, zekat, post, sadaka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 koju možda ponekad zapostavimo. Znate za suru koja uz Allahu pomoć će biti štit od kaburskog zaba mu'minu? To je sura Tebarak il Mulk gdje imamo vjerodostlone hadise od poslanika sallallahu alaihi wa sallame da onaj koji bude učio suru Al Mulk, Tebarak el ladji bijedih il Mulk da će mu ta sura doći kao štit između njega i kaburskog zaba Izbog toga je ta sura nazvana sura el-munđije spas spasonosna sura koja će doći poput insano na ovome svijetu kada je u belaju gušiš se u jezeru u rijeci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 كاجي بوساني صلى الله عليه وسلم وهاديس كوي بلاجي إمام نسائي من قرأ تبارك الذي بيديه الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر كو بوده بروت يصفكه نوج سور تبارك الذي بيديه الملك تريد سيت آية إزوه سور الله جل شانه جزبرانتي.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 Odebo gorele se pramsi da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao sura u Kur'anu 30 ajeta zauzimaće se za čovjeka na, zauzimaće se za čovjeka sve dok mu ne bude oprošteno a to je tebaraka allazi bi yedeh el i ovaj hadis ga hadis binaji imam Ebu Davud u svom sunenu i hadis sevr dusta sada ćemo pričina tri prilike I tri čistača mu'mina U kaburu Nakon života Sada smo govorili sve o čistačima Mu'mina od loših dijela Da dođe pred Allaha wa ala, Čisto od grijeha U toku života Sada prelazimo na kabur Nakon njegove smrti Prvi čistač Prvi zagovarač Za mu'mina u kaburu Jeste dženaza Ponekad Veli, hajdemo klanjati džanazu. Ma kaže, hajde bit će prilika kako boda. Mu'min stalno traga za džanazu. Mu'min stalno ide i traži mjesta gdje se klaneju džanaze. Ako čuje da je negdje blizu džanaza, odazove se. Nadat je se da onaj koji se odaziva na džanaze, onaj koji drugima klanja džanaze, da će Allah subhanahu wa ta'ala i ne ga obskrbiti, pa da će doći virnici na džanazu, shodno hadisu gdje je poslanih s.a.v. rekao nema ni jednog muslimana, a hadis prenosi Ibn Abbas, nema ni jednog muslimana kojem će klanjati 40 ljudi koji neće Allahu pripisivati druga, pravi muslimani, koji neće Allahu pripisivati druga, a da Allah džal-lašanuhu im neće dozvoliti da se zauzimaju iza njega.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 I on da će u kaburu, kada bude spušten sa, zajedno sa svojim i dobrim dijelima kao musliman, pošto je klanjao, postio, davao zekajat, ali također i sa grijesima, ako mu bude klanjalo 40 vjernika koji ne pripisuju Allahu druga, Allah će mu oprostiti i da će, da će ovim vjernicima da se zauzimaju za njega. Da kad namazu kažu Allahu moj oprosti mu, smiluj mu se, učini njegov kabur, dženeckom baštom napoji ga da će Allah subhanahu wa ta'ala ukabuliti da će uslišati njihove njihove dove. Što znači da je veoma bitan ovaj moment dženaze. Ono drugo što će očistiti vjernika u njegovom je i ono što stanano će ga čistiti sve dok bude u kaburu jeste trajna sadaka. Jeste ono što je tokom svoga života ostavio iza sebi On leži u kaboru, mrtav je, završeno je, ne može više da ustane, da klanja, da posti, ne može on da izvadi ruku iz kabora i dadne novac nekome sadaku ili zekajat. Međutim, ako ostavi za sebe trajnju sadaku, ako je pomogao u sagradnji džami, ako je pomogao u sagradnji škole, općeg hajra, općeg dobra za, za muslimane, ako je udijelio nešto što će ostati za sebe, Ako je ostavio za sebe znanje, kojem će se ljudi okoristiti, knjigu, napisao nešto, opća korist. to će koristiti tokom njegovog boravka u kaburu i to će ga, inšala u čistiti od grija. I treći, treći moment u kaburu jeste kabursko iskušenje. Kabursko iskušenje i kaburska pitanja koja će, kroz koja će proći svako Gdje kabursko iskušenje, uz Allahovu pomoć će očistiti vjernika nakon što položi taj, taj ispit. Jer Allah subhanahu wa ta'ala će dati čvrstoću vjerniku u njegovom govoru, u njegovim odgovorima, što će biti razlogom da nakon toga se očisti također od svojih grija. Allah suh hanao ta'ala kaže, I mufeseri kažu da se ovo odnosi na kabur, da će Allah učvrstiti vjernika na ovome i na onome svijetu, da će znati da odgovori. Kada ga budu neleci pitali, da će znati da odgovori na pitanja koja će mu biti postavljena. I da nakon kaburskog stiska, koje će osjetiti svaki onaj, Pa je poslanik s.a.v. rekao da iko bude spašen da je se iko spasio kaburskog stiska i kaburskog iskušenja bio bi sad ibin muaz spašen plemeniti ashab koji kada je preselio zatresao se arš milostivog. Međutim, svako će proći kroz to iskušenje koje će uz Allahovu pomoć biti razlogom da vjernik se očisti od grijeha koje, koje je nosio sa sobom. A poslanih s.a.v. se utica u Allahu od fitne u kaboru, od iskušenja u kaboru. I ovdje je mudrost, neko će možda postaviti pitanje zbog čega poslanih s.a.v. se utiče Allahu s.a.v. od kaburskog iskušenja, znajući da je poslaniku s.a.v. oprošteno ono što je ima <kličan> taqade min zembi, ima taqar, i ono prije, i ono kasnije, i da je on zaštićen od grijeha, kaže, odgovor je, leži u hadisu kojeg prenosi majka pravovjernih, Aisha radijallahu anha, kada ga jednom upitala, nakon što je vidjela da su mu popucale pijete u našom namazu, kaže, poslaniče, odmori, tebi je oprošteno, pa kaže, poslaniče, sallallahu alaih seleme, zar da ne budem zahvalan Allahu rob? Tako i sa, sa ostalim stvarima. Poslaniče, sallallahu alaih seleme, se neve knot 70 i više puta donio donosi istiqfar Allahu dželle şanehu. Poslanin sallallahu se uticao Allahu dželle od Deccala, uticao se od od kaburskoga sahaba. Iako je u hadisu rečeno rekao poslanik sallallahu aleyhi ve selleme ako izađe deđal, a ja među vama ja ću biti štit između Deccala i vas, neće vam ništa moći dok sam ja sa vama. Znači da je poslanik sallallahu aleyhi ve selleme najmudrijsima Htio da nauči, da nas odgoji na koji način i od čega trebamo da se utječemo na ovom svijetu. Sada prelazimo već na ahiretske na čišćenja vjernika. Pročit će kroz musibete, činit će teube, e, radit će dobra djela. Međutim, u isto vrijeme pomiješalo mu se. Kao što Allah s.w.t. و القران يقول ثم اورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا ذاتم الله جل شانه نسل يدك نكيب الله قران oni robovi koji allah probrao faminhum zalimun li nafsihi ima odnih oni koji sami se ne pravducini kaže allah subhanahu wa ono što Allah ne voli. Međutim, planja posti taj zekat. Hovori la ilaha illallah muhammad rasul. Muqtasid, a ima među njima onih koji se natiču. Sad uradi dobro djelo. Vidiš ga sutra u nekom belaju. I on se pokaje, kaže gospodar što sam to uradio. Pa opet uradi dobro djelo. Uči Kur'an. Zikri. Opet naleti na belaju. وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِلْحَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اَ اِمَا مَدُوا عَلَاهُمْ رَبَوِمْا Oni koji se stano natiču u dobrim dijelima. Za njih je grijeh nepoznat poja. Desi im se nešto, ali oni nikako ne zastaju na to. Samo radi dobra dijela. Samo se natiču u hajru. Njihov jezik stano zikrije Allaha. Stano daje savjet. Kad god svjeti se da treba nekoga ugovoriti, odmah stisne je zube. Kaže, ne možeš jeziku napoju. Stalo u namazu, hajratima, pomaže drugima, dijeli osmijehe, dijeli fine, fine riječi. To su najbolji Allahi robove. Na sudnjemu danu imamo također tri etape vezane za na sudni dan. Prvo kaže, samo stanje, ovo su islamski učenjaci, rekli, samo stanje na sudnjemu danu, od straha, od raznih glasova ljudi, od muka, od povika, od od slušanja, puc, pucketanja i, i, i, i, i vatre džahenamske, Allah subhanahu wa ta'ala će u dati svoj rahmet virnicima. Tako da će im biti oprošteno i biće im olakšano na sudnjemu danu. A drugi, drugi segment i drugi čistač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 malo dalje od kilometra, malo veće od kilometra, ili mil, to jeste početak i kraj obrve. Znači, sunce tako blizu biti. oni koji će biti na sunjemu, i ček, stojaće da čekaju, da čekaju e, obračun sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa će i to uticati da se im olakša i da im se izbršu u grijesi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala neće vjednika iskušati, neće ga kazniti. Neće biti vjerniku tako bi, neće ga ni, tru, ni, ni jedan trn ubosti, a da Allah shodno toj muci, shodno tom ubodu, shodno iskušenju vjernika, neće mu oprostiti od grija koji je počinio tokom svoga života. I zadnji moment na sudnjemu danu jeste, kaže u hadisima kao što se spomini, da će Allah subhanahu wa ta'ala opraštati vjernicima,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 Pogledajte koliko je tapa, koliko samo tih čistača, samo da bi vjernik došao pred Allaha Đerlešanhu, a on čist od grija i da bi ušao u džendr. Kolika je Allahova milost vjernicima. I ovaj zadnji, najveći, nešto što je najuzvišenije, jeste kada svi završi. Zauzima se rođak za rođak, prijatelj za prijatelja. Po posanim s.a.v. za svoj ummet. Znate ko će onda reći, jeste svi završili, sad ću ja svoju milošću da spasim koga ja hoću. Tad će Allah dž.a.v. svojom milošću, svojim kudretom, svojom snagom, svojom apsolutnom moći i sudom spasti koga on hoće. Onda će spasti onoga koji rekao svojim sinovima. Kada ja umrem, zapalite me, da postanem prah i raspite me po zemlji da me Allah ne proživi. Pa je vjerodostavno hadis došao da će Allah ga proživiti na svudnjemu danu i reći će mu zašto si to rekao. Pa kaže gospodaru, plašio sam se tvoje kazne pa sam mislio da me nećeš moći proživiti ako ako me moji sinovi zapale i prosupu me po zemlju. Pa će Allah zbog tog njegovog straha, kojeg ima od Allaha i od Allahove kazne, smilovat će se uvešće ga u džene. Pa onda hadis gdje kaže poslani sallallahu alaihi sallame, doći će čovjek pred Allaha, griješnik, musliman. Pa će mu Allah reći, zar nisi uradio to i to? Zar nisi uradio to, to? Pa tog i tog dana, zar sam nisi mene bojao, zar sam ja bio najmanji u tvojim očima? Sve, svi si se bojao više nego meni. Pa će se topiti, rast, sad će se rastopiti od stida i srama pred svojim gospodara. Pa kada već bude rečeno, vodite ga u džahenem, on će se okrenuti i reče, gospodar moj, ja nisam radio loša dijela mislići da ti mogu nauditi. Ja sam griješio jer sam bio ubijeđen da moji griješi neće moći uticati na tvoju veličinu i da neće umanjiti od tvoje veličine. Pa će se Allah, djel šaanu smilovati takvom griješniku i reći će meleci, idite sa njim uveti ga I onda niko ne zna, sam Allah, subhanahu ta'ala, kolika će veličina Allahove milosti biti, znajući da je Allah, subhanahu ta'ala, spustio samo jedan dio svoje milosti na dunjalka, 99 dijelova svoje milosti ostavio na sunnjem danu. Koliki će biti taj Allahova dobrota pravijenicima? Koliki će biti oproštaj? Koliko će njih, koji će doći spuštenih glava pred Allah sa, sa grijesima, sa musibetima, sa onome što radili, smatrajući da ih Allah ili ne vidi, ili da, hajde, ja ću to uratiti kada se zatvori u sobu, kada odi sa društvom pokvarenim, kada se osami sa nekom djevojkom. Proće to. Nije će prođu, Sve je zapisalo. Onaj koji se nada o Allahovu milost i onaj koji zna da je Allah milostiv, pa neka radi ishodna Allahova milost. Ako je ubjeđeno Allahovu milost, neka radi dobra djela. Neka pokaže svome gospodaru milostivom da je on pravi Allahov rob. Da on taj koji voli Allaha Suhanauta i da bude milostiv prvo prema sebi, prema svojoj duši, prema svome tijelu i da ne dopusti sebi samome da bude kažnjen zbog nepromišljenog postupka koji je učinio na ovom svijetu. Molim Allaha Suhanauta da nas očisti od grijeha da nam dani svaki hajer Dođimo preda Laha jerršanuhu A da nej manimo niti jednu griha na svojim plečima Subhanaka Allah mi hamdika šedva la ilaha illa enta staghfiruka Wa eto obulejke wa jezvakum allahu khairah Dvoj sebi on Dama je znala Dama je znala Dama je je znala Dama je znala Kada duže ovdje... Ja. Da da A ja ovdje da se koncertiram... Isto se telefene... Nadi se, vidim što radi Sa Sad nari misli, pazi, ti on ja ne htio. Ti on ja ne htio, misl lete. Sad probaj da se koncertirajš na neku drugu temu kad ja ovo pričam. Teško je, podijelit ćeš mozak nadal. Sad imzija tu... Otkud me vidiš sve? A kako te neće vidjeti? Ja no, sam... Ovdje obuk, kod, kod onaj... E sad na palduma završen... Ovdje sam ovdje... legenda, hrče, testera... On je već možda 3 metra pravda samo kako im ja ima svi sedimo treba zavidi ja, ja, ja kako je moj... kako... gleda <laughs> <laughs> kako, kako, kako, kako je čuo što je tu naš sve kamera jedini remka kad je loza spu od početka malo e ja podar sa sinom ovo zali poklanak džemat zato sam pokušao je ona tako je nije pogodio nešto ja i se spustla lava bilo sa kime baš baš